Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì, qui dai studi radiofonici di Radio Onde Furlane a Udine, ogni giovedì dalle ore 20 alle 21.30. E Andiamo ora con quello che è la sigla di questa trasmissione, ovvero il brano Retribution dei Behind Enemy Lines. Questo era il brano Retribution the Behind Enemy Lines, sigla di iniziale di questa trasmissione che è Jardins Magnetix che andrà avanti fino alle ore 21:30 qui in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane a Udine. Ora andiamo all'ascolto di un 7 pollici e un e uno Split, sono due le band e entrambe dell'area di Trento. Comunque sono i Foreign e Gufo Nero che Gufo Nero che andiamo all'ascolto, è un setpolo uscito nel 2017, non è il primo comunque di questa band, anzi ha fatto anche recentemente uscire eh, proprio nel 2021 quest'anno un album eh, proprio eh, personale, diciamo, e comunque Gufo Nero è una band e eh, diciamo più che una band un duo appunto tra un una un'area tra Trento e Modena. Comunque ascoltiamo il gufo nero. Comunque sono due i brani in questo sette pollici split dei Gufo Nero e ce ne ascoltiamo entrambi, sono eh, di vista e insannia. a tutte le ascoltatrici di Zaltins Magnetix. Oggi torniamo su un argomento che abbiamo trattato nelle ultime puntate della trasmissione, cioè il Green Pass e l'obbligo vaccinale, o meglio l'opposizione al Green Pass e all'obbligo vaccinale come forse saprete, il 1 settembre entreranno in vigore le nuove misure sul Green Pass e obbligo vaccinale per quanto riguarda scuole, università e trasporti di lunga percorrenza. E è previsto l'obbligo di Green Pass e quindi anche il ricatto della vaccinazione per il personale universitario per il personale scolastico e, e per gli studenti universitari. Il giorno precedente, martedì 31 agosto, alle ore 18:00 in Piazza della Borsa a Trieste terremo una manifestazione appunto intitolata Contro il Green Pass e l'obbligo vaccinale. I punti che porteremo in piazza sono no al Green Pass, una misura che cerca di scaricare la responsabilità della mala gestione dell'epidemia sulla popolazione, no ad una propaganda mediatica martellante che impone un pensiero indiscutibile. I responsabili del disastro sanitario non sono coloro che non si vaccinano, ma i vari poteri economici hanno tagliato la sanità pubblica e territoriale e puntato su un vaccino sperimentale, ma la vaccinazione non sta fermando il virus. I molti di Covid sono tra coloro che pagano il prezzo della nocività di una società fondata sul profitto, non tra coloro che possono accedere alle cure più care. No alla digitalizzazione usata per tagliare ancora di più i servizi sociali e a rinchiuderci in una società virtuale. La varia emergenza a scuola sono le classi pollaio, le strutture inadeguate e la mancanza di personale. Vogliamo salute e libertà. Ecco, la manifestazione che daremo martedì 31 agosto alle ore 18 in piazza della Borsa vuole portare queste tematiche, vuole svolgersi in maniera diversa rispetto alle altre manifestazioni che ci sono state contro l'obbligo vaccinale e il Green Pass, perché vuole unire la questione della salute della sanità a quella della lipaltà e mm. nel senso che mm, pensiamo che le, le queste cose vadano vadano difese e eh, di pari passo e eh, pensiamo che eh, le misure governative siano semplicemente il riflesso di una deriva autoritaria che eh, da un lato strumentalizza la l'epidemia in corso per eh, maggiore controllo sulla popolazione per portare avanti processi di ristrutturazione capitalistica per gestire eh, la la società e le sue contraddizioni con un terrorismo mediatico, poliziesco, sanitario che si fonda su una propaganda eh, martellante continua eh, a senso unico e e talaltro pensiamo che questo sistema non abbia eh, nessuna eh, nessuna possibilità eh, di eh, eh, nello specifico fermare questa epidemia, ma in generale di garantire la salute e la sanità eh, della popolazione. Un sistema fondato sul profitto e eh, lo incorre eh, a scapito di tutto. Ecco, mh, quindi mh, rispetto alle argomentazioni che si sono si sono viste in queste piazze e sicuramente si vuole dire eh, qualcosa di più, mm, non è solo una questione eh, di libertà, eh, ad esempio in senso astratto, ma è una questione di eh, libertà e da conquistare anche rispetto alla salute, alla sanità, alle condizioni sociali, rispetto anche all'opposizione ai meccanismi di eh, dominio eh, di tutti i tipi, innanzitutto di classe eh, che eh, contano rispetto eh, all'epidemia, hanno un valore eh, pregnante rispetto al processo che eh, vediamo in corso sulle nostre spalle e con questi sono i punti punta eh, abbiamo l'intenzione anche se saremo in tanti di muoverci e eh, rompendo anche mh, quella quel tabù, quel divieto mh, di mh, manifestazioni il movimento che di fatto nella nostra città gli è stato imposto con l'inizio della proclamazione dello stato di emergenza, il microfono sarà aperto con delle discriminanti eh, sul rispetto all'antifascismo e all'antirazzismo e, e rispetto alla a eh, al elettorcalismo nel senso che non vogliamo che eh, vi sia chi faccia propaganda elettorale soprattutto in questo periodo e eh, su questa questione e vogliamo dare mh, la parola soprattutto ai lavoratori e alle, lav alle lavoratrici che eh, pagano il prezzo del de de più volta adesso rispetto all'obbligo vaccinale o comunque al ricatto vaccinale, ma anche a tutti coloro che hanno patito sia direttamente per il virus, sia indirettamente per la gestione governativa e padronale della questione sanitaria, della questione Covid-19. Ecco, l'appuntamento è martedì 31 agosto ore 18:00 in Piazza della Borsa a Trieste. Vi aspettiamo tutti e tutte per manifestare assieme, per ribellarsi assieme, per condividere eh, alcune ore di lotta e di mobilitazione assieme. Ciao a tutti e a tutte. un saluto anche da parte mia e eh, stasera continuo la lettura di di questo libro sul filo del di alcune alcune parti di questo libro sul filo del tempo di Mergi Piersi che ho già iniziato a a leggere lo scorso giovedì e appunto la storia di questa Consuelo eh, Ramos Conni è una donna emarginata, una donna cicana che vive negli Stati Uniti e che che vive una condizione sociale di deprivazione e di marginalità che viene anche mh, psichiatrizzata e quindi entra in questo girone infernale della mh, eh, del potere assoluto della scienza psichiatrica, della cosiddetta scienza psichiatrica su di lei e che decide però di restituire i colpi e eh, poiché lo scorso giovedì non eravamo in diretta, ma io avevo mandato il mio pezzo, insomma, registrato ed è saltato nell'ascolto è saltato un pezzo, insomma, poi lo potete ritrovare nella nel podcast, ma comunque e eh, per non perdere il filo, appunto, ehm riprenderò da una da una parte, insomma, che ho già letto la scorsa settimana. Kauni decise di continuare a correre e di dimenticarsi il suo fagotto. Una sirena suonava nelle vicinanze. Pattuglie di ricerca, la polizia, ce li avrebbe avuti dietro tutti. Sapeva dove scavalcare il muro. Girò fra gli edifici tenendosi al riparo delle siepi. Era contenta di essere già stata lì in precedenza, contenta di aver goduto dei privilegi di base verso la fine del suo ultimo soggiorno, che così che ora ne conosceva la disposizione. Ecco, ora si stava arrampicando, scavalcava, correva con le sue scarpette scricchiolanti da pochi soldi, attraversava la strada, si acquattò dietro un cespuglio ansimando, aspettò nel suo angolino che il respiro le tornasse normale. Tossì più volte e sputò, usò il camice bianco per pulirsi il sangue dalla faccia, tirò fuori il rotolo di biglietti dalla scarpa e se lo cacciò nella tasca del camice. Quando la fanno allentò la stretta sul torace, si alzò e si incamminò lungo la strada vedeva i fare delle automobili che si avvicinavano tutte le volte che arrivava una macchina si nascondeva nei cespugli camminava a passo svelto prima di arrivare all'incrocio alla fine del perimetro ospedaliero la superarono quattro macchine una era della polizia tutte andavano troppo piano per essere automobilisti di passaggio si immaginò la descrizione sbilibrata, pericolosa, in fuga. All'incrocio si fermò, osservando la distesa di asfalto senza alcun riparo. Poi si slanciò di corsa sulla strada spoglia. Era una superstrada statale. Doveva seguirla, ma aveva paura di camminare sulla sede stradale. Per raggiungere un riparo ci sarebbe voluto troppo tempo. Si calò giù nel fosso di scarico che la costeggiava. Ogni volta che si avvicinava una macchina si buttava a terra pancia in giù. Appena la macchina si era allontanata si rialzava e riprendeva a camminare spedita. I lividi le facevano male, il taglio sulla coscia cominciava a infiammarsi e i piedi le dolevano già. Nei mesi passati aveva camminato pochissimo, aveva i piedi dolci. Il suo corpo era flaccido e debole a causa della cattiva alimentazione e per la mancanza di esercizio. Si sentiva sfinita, voleva sdraiarsi nel canale di scarico. Il sonno l'avrebbe invasa pian piano, avrebbe invaso pian piano il suo corpo dolente, come acqua calda che riempie una vasca. Si sì, acqua calda, dolce e pulita che sale a poco a poco fino a ricoprirla dolcemente di teppore. Si era inginocchiata, la testa che le ciondolava verso la ghiaia. Si costrinse a rialzarsi e ad andare avanti cercava di non zoppicare di non fare nulla che richiamasse l'attenzione guardava i cartelli stradali e contava gli isolati identificò la stazione degli autobus appena la vide allo sportello dei biglietti cercò di stabilire cosa fare c'erano due orari per due diverse linee ma i prezzi non erano riportati doveva chiedere per forza era imbarazzante L'uomo dietro lo sportello si annoiava, doveva scoprire come arrivare rapidamente e il più vicino possibile a New York con al massimo 5 dollari. L'impiegato stava leggendo un libro, non riuscì a vedere il titolo. Si capiva che non vedeva l'ora di tornare alla lettura e mentre lei gli parlava teneva un dito tra le pagine. Quando dovette posarlo per tirar fuori l'orario sembrò irritato, ci mise una matita per tenere il segno. Sulla copertina due donne nude si abbracciavano mentre un uomo altissimo, tutto vestito di pelle, doveva di pelle nera, faceva schioccare una frusta attorno a loro. Perché uno doveva leggere un libro porno in una stazione degli autobus, dietro lo sportello dei biglietti? Non sa dove vuole andare, signora. Alla fine si decise per un biglietto che l'avrebbe portata dritta al deposito di Port Authority, con un autobus che partiva alle 12:30. E si sedette ad aspettare erano le 11 e 18 qualcuno aveva lasciato un giornale sulla sedia e lei cominciò a scorrerlo nella, dalla prima pagina in avanti presto sarebbe stata a New York avrebbe corso per le strade Otis prima di tutto avrebbe cercato di mettersi in contatto con Otis un vecchio amico di Claude poi Dolly continuava a leggere trovò un articolo nella sezione femminile che descriveva i segreti della contessa Ratatouille gran bella donna per mantenersi bellissima in eterno, consigliava di fare alcuni esercizi di ginnastica isometrica, di non immergersi mai in acqua troppo calda dalla vita in su e di massaggiarsi la pelle con fragole fresche tutti i giorni. Mentre la bocca le si riempiva di aquolina al pensiero delle fragole fresche, un'ombra un cadde sulla pagina e una mano le serrò il braccio. "Ehi, vorremmo vedere i suoi documenti." Il giovane, a cui aveva interrotto la lettura del libro porno, l'aveva fregata. Alle 12 e mezzo era di nuovo in ospedale nella sua corsia. Non sento la voce, non sento la voce. e ancora la storia di eh, Consuelo Ramos a Gardens Magnetics e dopo la fuga eh, purtroppo la la cattura e la um, Conny viene ricondotta nel nel manicomio. Lei è scappata perché voleva tornare nella società, le stava dicendo Hacker, la barba quadrata che si agitava sul mento. Ma quello che si ostina a non capire è che è esattamente questo che noi vogliamo aiutarla a fare. Da quando era fuggita Hacker aveva preso a manifestare un grande interesse nei suoi confronti. Conny aveva la sensazione che lui fosse una specie di scomoda quinta ruota nel progetto. Lo psicologo tirato dentro per fare un po' di scena, confezionava ragioni per l'operato altrui in termini non esclusivamente medici lei non ci capiva molto ma vedeva il suo disagio i suoi rapporti ambigui con i dottori anche il collega più giovane Morgan lo trattava con condiscendenza ora Hacker aveva preso interesse nei suoi confronti era fiero di averla indotta a firmare l'autorizzazione ma non accennava ad allentare la pressione quello che non capisce Connie è che se non fosse per noi lei si troverebbe a dover passare il resto della sua vita dove l'abbiamo trovata Ora lei non vuole questo, vero? Si fermò in attesa di una risposta. Sedeva con le mani appoggiate alle ginocchia, divaricate. Dato che sembrava disposto ad aspettare tutto il giorno, alla fine lei rispose: "No, non voglio passare la mia vita qui". Lei lo vorrebbe? Certo che no e allora Connie forse può riuscire a capire che lavoriamo per il suo bene Dopotutto perché la società dovrebbe occuparsi di lei? Lei ha dato prova di non saper vivere con gli altri L'hanno rinchiusa dove non poteva nuocere a se stessa o agli altri Non è così? Ma a me qui mi si può nuocere non è così? Scrollò il capo Lei è abbastanza in sé per vedere quello che succede ai vecchi pazienti, come si abituano alla vita in ospedale. Dopo un po', non sono più in grado di funzionare fuori di qui. Ha sue fatti ad una vita sicura. Sicura forse per lei. Sa da dove le arriverà il prossimo pranzo, ha un letto e un tetto sopra la testa. Va bene, lei dice che non vuole questa sicurezza, vuole ritornare nella società. Voglio ritornare alla mia vita. Questa non è la sua vita, questo ricovero non è il primo per lei. Ho idea che questa sarà la sua vita per parecchi anni a venire se noi non la aiutiamo. Invece di buttarla semplicemente in un deposito, siamo disposti ad aiutarla. Questa è la prima volta in tutta la sua vita che riceve un'attenzione medica di qualità. Le persone abbienti assumono psichiatri a pagamento, ma lei non ha mai avuto un vero e proprio trattamento. Noi vogliamo che torni a funzionare, ma senza il rischio che commetta quei gesti sconsiderati. Senza il pericolo che aggredisca di nuovo un bambino o qualche altra persona che le è cara e vicina. Conny strinse i denti. Chiunque non sia in una sedia a rotelle può fare male a qualcun altro. Lei non ha mai picchiato nessuno, mai? Conny... Sta facendo resistenza la paziente e lei sa perché è qui. Più resiste, più si punisce. Finché ci si oppone, non possiamo aiutarla. Gli servienti riportarono indietro Skip dopo due giorni di assenza dalla corsia. Acker sgambetto via a vedere i risultati, lasciandolo in pace per un po'. allo sedio dello psichiatra. Se lei avesse un dolore alla regione addominale e le venisse diagnosticata un'appendicite, magari avrebbe paura dell'operazione, ma non vi si opporrebbe. Non cercherebbe di andarsene dall'ospedale, sapendo di essere malata e di avere bisogno di aiuto. Acker l'aveva incastrata di nuovo nel soggiorno, dove stava guardando un telefilm su un avvocato. Alle spalle di Acker, Tina faceva le boccacce a Conni per sostenerla. Ora lei non può vedere il suo cervello, ma può vederne le onde elettriche attraverso l'apparecchio per l'elettroencefalogramma. Non può leggerlo perché non sa come si fa, ma i suoi medici possono. Allo stesso modo, non può vedere la sua appendicite. In tutti e due i casi, o accetta il parere degli esperti o si rassegna ad aggravarsi sempre di più. A parte la mancanza di esercizi, il cibo schifoso e quei farmaci che mi stendono, io sto bene. Non ho forse camminato per 20 miglia ed è tornata con le piaghe ai piedi, quelle le può vedere, invece non può vedere le piaghe al cervello, per così dire. Conny, lei ci ringrazierà per non essere condannata, grazie alla moderna scienza medica, a passare la sua vita in un reparto psichiatrico. Senta, penso che sia più economico mantenermi con i sussidi piuttosto che tenermi qui dentro, ma mettiamo che domani vada a casa. Mi ammazerei per cercare un lavoro, promesso, laverò i pavimenti, non mi importa di nulla, preferisco fare la domestica per le bianche piuttosto che stare qui dentro. Certo, e noi desideriamo che lei possa ritornare nella società in tutta sicurezza, sicurezza per lei e per gli altri, e qui sta il punto, Conny. Nessuno si fida di lei. Se lei avesse avuto la febbre tifoidea, non si aspetterebbe certo che noi la lasciassimo uscire da quella porta senza averla curata, libera di andarsene in giro per le vie di Manhattan a contaggiare gli altri, giusto? Acker aspettava sorridente, le mani sulle ginocchia appena un po' aperte. Dietro di lui Tina stava mimando una morte orrenda. Ma io non credo di aver preso la tubercolosi o la febbre tifoidea. Dicevo per fare un paragone, ho capito. Doveva pensare che fossi completamente idiota, ma io non credo di essere malatta esattamente come lei. Ho fatto cose di cui mi pento e cose di cui non mi pento. Siccome sono povera, non posso pagare un avvocato che mi sistemi le cose quando incappo nella legge. Sempre la sfortuna, sempre la storia della malasorte, lei non ha ancora imparato una cosa, ad ascoltarsi, ma io credo che lei sappia molto bene come stanno le cose e che non stia facendo altro che della resistenza. Si osserva la sua situazione con obiettività, invece che sempre con gli occhi della paura irrazionale, scoprirà che noi siamo i suoi soli veri amici. Guardi Skip, io credo che sia sulla via del recupero, il suo atteggiamento è cambiato dopo l'operazione, ci sta provando conni e quel tentativo alla fine pagherà aspetti e vedrà presto sarà di nuovo nella società un individuo produttivo guarito dalle sue turbe pronto per affrontare una vita tutta sua Quelli che abbiamo ascoltato fino adesso durante gli interventi è una band anarcho punk venezuelana, loro sono gli Apatia No, credo anzi tra le band più conosciute dal Venezuela e questo è un è un, un disco formato 10 pollici in vinile ed è uno split assieme ad un'altra band anarcho punk, però è, loro sono i Fallas del Sistema che ed è una band messicana e questo disco comunque è uscito nel 2005 distribuito direi a livello internazionale nell'ambito del della scena delle autoproduzioni e ora andiamo ad ascoltarci i Fallas del Sistema Eccoci qua e eh, solite insomma questa è la diretta radiofonica eh, e adesso fallas del sistema A dispetto del seconal quella notte non dormì. Il giorno dopo sarebbero venuti a prenderla, l'avrebbero portata all'ospedale dove l'avrebbero operata, la notte prima della sedia elettrica. Distesa nella parziale oscurità sentì la rabbia montarle dentro come un vento amaro. Le era mancato tutto. Non aveva avuto abbastanza roba da mangiare, abbastanza abiti da mettersi addosso e via dicendo. Sì, certo, ma soprattutto non aveva avuto abbastanza da fare, da godere. Le era mancata la bellezza, la bruttezza l'aveva circondata, l'aveva imprigionata tutta la vita, la bruttezza delle case popolari, dei bassifondi che erano poi gli stessi a El Paso, Chicago, New York, i muri sporchi, le vie puzzolenti, l'aria inquinata, gli androni scuri che sapevano di piscio e di olio di cottura rancido, la vita come una piaga aperta, tutto questo aveva fiaccato le sue forze. Chiunque fosse il padrone di quel posto, di quelle città, Chiunque fosse il padrone di quegli scintillanti palazzi di vetro, pieni di uffici in cui si percepisce il ronzio dei soldi che girano vorticosamente, chiunque fosse il padrone di quelle raffinerie di là dal fiume in New Jersey con le fiamme che lambivano il cielo, chiunque fosse non dava niente in cambio, prendeva, prendeva e lasciava che la sua spazzatura soffocasse l'aria, il fiume e il mare stesso, che soffocasse anche lei. Una vita di spazzatura, spazzatura umana. Aveva avuto troppo poco di tutto quello che il suo corpo desiderava, troppo poco di tutto quello che la sua anima sapeva immaginare. Nella sua vita era stata capace di fare ben poco e quel poco era stato mal pagato, quando non punito. Il resto era spazzatura. siamo sempre su Zernese Magnetics e Radio Nde Furlane e sto leggendo sul filo del tempo la storia di Consuelo Ramos questa operazione gliela facciamo per aiutarla disse il dottor Morgan per consentirle di tornare nella società di ottenere un impiego sto molto meglio perché devo fare un'altra operazione ora a ringraziamento sono andata a casa da mio fratello ho lavorato davvero sodo in corsia mi comporto bene e collaboro «È già capitato che stesse bene anche prima, Conny», disse Hacker. «Sono mesi che non faccio niente di male, sto molto meglio. Perché devo fare questa operazione? È proprio ora che sto bene?» «Anche prima ha avuto lunghi periodi di calma, interloqui il dottor Redding. Teneva le dita unite come guglie, sopra la tazzina vuota. Lunghi periodi che poi però sono tutti finiti nello stesso modo, vero, Conny?» Non è la stessa cosa, davvero ve ne prego, non è lo stesso, sentite, ho fatto qualcosa di cui mi vergogno, mia figlia, ma per quello ho già pagato abbondantemente per sempre. Come potrei essere incontrollabile? Mi state controllando voi. Lei non vuole fare ancora del male a qualcuno dei suoi cari, vero Conni? Lei ha una malattia ricorrente, come uno che ha ricorrenti febbri malariche, disse Hacker con aria soddisfatta di sé. Cercò con gli occhi l'approvazione del dottor Redding, che però stava parlando in un orecchio al dottor Argent. Tutti e due continuavano a sfogliare le pagine di un qualche rapporto e il dottor Argent ne scorreva il bilancio, riga per riga, facendo piccole annotazioni a lato. Ma forse l'altra cosa ha funzionato, forse non ho bisogno di un'operazione. Abbiamo l'autorizzazione del fratello, vero? Chiese Redding a Patti restando seduta Patti si chinò leggermente verso uno schedario su un tavolo sì dottore il dottor Argent mise giù il rapporto si tolse la pipa di bocca e fissò Connie con un sorriso ammiccante signora Ramos lei è spaventata dall'idea di un'operazione non è così? certo che ho paura ora sto bene dottore guardi le note del reparto sua madre morì in seguita a un'operazione non è vero signora Ramos? ai de mi Ora si metteva a giocare allo psichiatra. Lei avrebbe dovuto dire di sì. Dottore, posso avere una tazza di caffè per piacere? Mi sento un po' confusa, sonnata. La notte scorsa non ho dormito molto bene per via del pensiero di stamattina. Si alzò, restando mezzo sospesa sulla sedia. Per piacere, dottore, posso farmi una tazza di caffè? Argent sollevò un sopracciglio brizzolato mentre il suo interesse svaniva. Le capita spesso di essere un po' confusa, vero signora Ramos? Riprese di nuovo in mano il rapporto, allungandosi ad afferrare una penna. Avrai il suo caffè appena uscirà di qui. Abbiamo quasi finito con lei, disse il dottor Redding, allungando le sue lunghe gambe sotto il tavolo. Potremmo fare tutti una pausa per il caffè. Lei è l'ultima, vero? Sì, dottore, rispose Patti dopo aver consultato l'agenda. Su fratello M nel New Jersey, il signor Comanchi? Ha firmato l'autorizzazione e l'intervento avrà luogo lunedì. Entro un mese sarà dimessa. Pense a questo, Conny, e si renderà conto che i suoi timori sono irrazionali e rientrano nel quadro dei suoi comportamenti patologici, né più né meno degli episodi di violenza. Ok. Pausa. <tossi> que no la et porre la nostritat, que no et porre la nostritat. tu i dei dottori che spingevano indietro le sedie e cominciavano ad alzarsi, fermandosi a parlare a gruppetti. Argent e Redding avevano le teste accostate sul rapporto e ci scarabocchiavano sopra qualcosa. Morgan si aggirava da solo, ignorato e nervoso. Redding annuiva seccamente ai piccoli appunti. Altri 5000 scimpanzé carcerati, donna in carico alla previdenza sociale. Con lei avevano finito. Hanno detto che potevo farmi un po' di caffè, disse ad alta voce e si mosse velocemente verso la nicchia, dove c'era la scintillante macchina del caffè dei Medici. Con gesti rapidi buttò via l'avanzo del caffè precedente, vuotò uno dei pacchetti predosati nel filtro e schiacciò il pulsante. Poi pescò la bottiglia dalla borsa e mentre il caffè cominciava a riempire la boccia a riempire la boccia di vetro, riversò dentro il liquido oleoso. Si augurò che capissero che era caffè appena fatto e non lo gettassero per farne di nuovo. «Quando Tony uscì, l'acqua stava ancora colando. Vieni, Ramos, con te hanno finito. Lascia stare il caffè dei dottori. Non metterti a fare casino. Puoi fartene una tazza in reparto.» «Non gli servo più?» mormorò, assumendo un'aria confusa. «Cosa credi che debbano stare tutto il giorno a spremersi le meningi su di te?» Quelli sono pezzi grossi, quel Redding, gli hanno messo la foto sul Time, me l'ha fatta vedere Patti, ha tutto un album con i suoi ritagli. Il dottor Argent è stato su a Washington a deporre davanti al Congresso per chiarirgli le idee a quelli là. Non credere che abbiano tutto il giorno da perdere a spremersi le meningi per decidere cosa fare di te. Connie si lavò le mani più volte, se le lavò accuratamente. Ho appena ucciso sei persone, disse allo specchio, ma si lavò le mani perché era terrorizzata dal veleno. Li ho assassinati perché sono loro i violenti, sono loro che hanno i soldi e il potere, che hanno i veleni che intorpidiscono la mente e inaridiscono il cuore. Loro hanno potere di vita e di morte, li ho uccisi perché così è la guerra. Le sue mani tremavano come i rami di salice che i redomante usavano in Texas, rami di salice che venivano attirati dall'acqua nelle viscere della terra. Ora anche io sono una donna morta, lo so, ma ho lottato, non mi vergogno, ci ho provato. Ruppe la bottiglia sotto l'acqua corrente e senza toccarla mandò giù i frammenti sotto il getto. Molto probabilmente le avrebbero trovati, ma era la cosa migliore che le riuscì di escogittare. Poi si lavò ancora una volta le mani e andò a cercare Sibyl. Quando la trovò nel soggiorno le disse soltanto: "Stai pronta?". Sibyl la guardò attentamente in faccia, in un occhio le spuntò una lacrima che rimase lì, poi abbassò lo sguardo e non disse nulla, tesa, chiusa, pronta. Conni andò nella sua stanza. Quando passò vicino alla valente che stava sferruzzando, l'infermiera le fece un cenno. Pensò all'usiente, ma ormai non poteva più andare di là, non poteva più ricevere. Aveva temprato la propria mente, non era più una donna ricettiva, si era indurita. Tuttavia, pensò a Mattapoiset, per Skip, per Alice, per Tina, per il capitano Cream e per Orville, per Claude, per voi che potrete nascere dalle mie speranze. A voi dedico il mio atto di guerra. Almeno per una volta ho combattuto e vinto. Dopo un po' sentì del trambusto e arrivarono con le barelle, quattro in tutto. Il dottor Morgan stava cercando di smettere di bere caffè e la signorina Mo Yang era andata in bagno perché stava male. Non me ne pento pensò il cuore che le batteva all'impazzata poi si sedette sul letto ad aspettare Intanto in sottofondo stiamo ascoltando i Fallas del sistema band messicana che e i brani che stiamo ascoltando che abbiamo ascoltato prima tra, durante l'intervento sono tratti da questo 10 pollici in vinile split assieme alla band venezuelana Apatia No che abbiamo ascoltato eh, in precedenza. Ora invece andiamo all'ascolto di una band eh, direttamente dalla Russia e eh, loro questo è il loro album desordio adattato eh, 2018, anche se in precedenza avevano fatto dei diciamo dei singoli e comunque loro sono i Moscow Death Brigade dal loro album eh, Bold Cutter del 2018. We're back, back to the track to attack We're brother, brother, and say Sahun Brother, and say Sahun Brother, and say Sahun Brother, and say Sahun Brother, and say Sahun Right speed us, the real trade hit us Back on the streets to show them all what will hit us Define them team leaders, wish the united they can defeat us get not blasting, we stay nasty Read them, say tax out, outlast them I say the government like anti-pusty, we have banned us Hooligans bunched and crusted, disgusting That's how they called us, now they bought us out we got to across this We face the falls, fangs and goals, yeah got some of those That's how it goes, you take a stab Mothin' it bad, you can trust the plan I got a red axe in the cat, let it stand But it's me to the floor, make it back your head Skin mask and drag suit, you know with the angry you We're back on the track to attack me brother, and say stockhood Skin mask and drag suit, you know with the angry you We're back on the track to attack me brother, and say stockhood Brother, and say stockhood Lost face, shag it, still making a record Unity impotted by blood who can't break it now nah, we can't one stop, ringing the noise Make a song of beat hip-hop, blast from hysteria What do you say bingo is obvious, I will regret it Jump in the pit with Shaolin monks Skinners on punks, spiritual monks Red band scum gets rocked to the light Kids are right ready for us fight will, like a fight night Cry as will, the commodity won't stop Crew in the front, won't let the beat drop From stadium, skate shop, dungeon squad Everybody slam the hip-hop Skin mask and drag suit, you know the angry you. We're back on the track to attack you brother and face the so flood mask and track suit you know they angry you we're back on the track to attack you brother and face the so brother and face the so brother and face the so brother and face the so brother and face so the so so so i want to call box kid and justice voice up no no limits step over the stars and ski mask kicks and tricks cause things wanna splash we are man Us. Can be taken apart face the face against the glass radical philosophers, eels, willing, psychophobes Aragorn provocateurs shall not pass Break the fake, shiny name is legend Stop up and face the reds of the legend Close your eyes with the fake edge lies They can never break real family ties unite against hate crime, close-minded Bro, white, homophobic, who that advise us Be the biggest we sweet, the might With the light of a hidden dead fire and the rhymes Skin mask and drag suit You know we're no, the angry youth We're back on the track to attack me, brother And say the so good Skin mask and drag suit You'll know we're no, the angry youth Sì, e dopo questa bella musica e ritorniamo alle parole e così stasera volevo anche mh, presentarvi questo contributo di una compagna da Re Bibbia, un contributo su un'esperienza, un naturalmente, ma anche una riflessione rispetto alla detenzione in eh, alta sicurezza 2 mh, femminile e questo mh, questo contributo lo si trova in una fanzine che si chiama Stock di scritti, disegni e canti contro questo mondo che è una fanzine eh, il cui ricavato eh, va appunto eh, è un ricavato solidale e eh, soprattutto per le prigioniere e i prigionieri dell'operazione Bialystok. E per ordinare questa questa fanzine potete scrivere a stock@riseup.net. Allora, vediamo che cosa ci dice la compagna Dare Bibbia. A ruota libera, disordinato flusso di riflessioni da una detenzione in AS2 femminile. Siamo a Reykjavik, Island. Siamo in un quadrato di cemento con un buco al centro, che è il cortile interno. Due lati di questo quadrato sono la sezione AS3, alta sicurezza per reati di mafia. Un lato ha tre stanze per i colloqui visivi con familiari e legali. Un lato è La S2, alta sicurezza per reati politici, formata da tre celle modernamente rinominate camere di pernottamento da tre posti luna, più una adibita a sala socialità. Questa è l'unica sezione femminile in Italia con, ta con tale destinazione d'uso. Al momento siamo nel al momento. Siamo nel cuore morto di questo mostro di penitenziario, la massima sicurezza. La calma che si respira qui è fuorviante, il silenzio irreale, come minimo non adeguato alla condizione restrittiva nella quale siamo costrette. È vero che siamo poche qui, in massima forse una trentina, ma a momenti potresti percepirla come vuota, tanto non si sente manco volare una mosca. E non è certo la serenità che crea questa pace, tanto meno gli psicofarmaci, come potresti pensare, quanto il timore la paura di poter perdere i privilegi di essere recluse nel così detto hotel a 5 stelle di Re Bibbia così lo indicano le detenute comuni ed effettivamente questo non luogo al di fuori del tempo e dello spazio poco corrisponde all'immaginario di carcere quanto più a quello di un collegio femminile in cui si impartiscono lezioni di buona educazione, igiene e sottomissione la cosiddetta sorveglianza dinamica formula tanto osteggiata dai più forcaiole amministratori penitenziari, qui fa sì che le celle rimangano aperte per 12 ore e che l'aria sia continua attiva, ovviamente in zone diverse, cortile interno e giardino esterno, per evitare sempre e comunque il contatto umano fra le detenute AS2 e AS3. Così, quando le prime sono nel cortile interno, le altre nel giardino esterno e viceversa. Ad orari prestabiliti e inflessibili, ovviamente. Molti cui sanno per esperienza diretta cosa sia al contrario il regime chiuso, adottato nella maggior parte delle altre sezioni di alta sicurezza. Quando hai la cella chiusa per quasi tutto il giorno e l'uscita all'aria limitata a 4 ore a orari fissi, che piova o ci sia un sole cocente, in cubicoli in cui puoi contare i passi che riesci a fare in un intero giro e non superarne 40 dove per andarci devi passare al metal detector prima e dopo ed essere scortata dalla guardia. Qui gli spazi per l'aria sono relativamente grandi e si può scegliere quando andare senza dover chiedere o essere accompagnate. Uno dei tanti privilegi che rende questa un'oasi, come la definiva quella stessa mattina, una secondina e non chiamarla così che non sta bene, si preferisce assistente che dà il giusto umanissimo tono che rimanda volutamente ad una figura tra l'educativo e l'assistenziale e hanno pure imparato ad interiorizzarlo con appositi briefing d'aggiornamento. La loro eccessiva gentilezza a volte ti spiazza, ti lascia basita ed incredula che siano capaci di rivolgersi in tal maniera, che non dà spazio al naturale distanziamento, al fisiologico conflitto fra segondina e carcerata tutto questo volto sempre alla totale pacificazione delle relazioni fra donne che attraversano questa isola che siano in divisa o meno atteggiamento il loro ben lontano dall'annichilimento totale della persona della persona perpetrato ai danni delle detenute dalle gom gruppi operativi mobili operanti nei regimi di 41 bis e nella S2 per islamici ben addestrate alle continue vessazioni ed oppressioni sistematiche nei confronti delle detenute immobili, e perché ogni 8 mesi vengono spostate da un penitenziario all'altro per evitare che si instaurino relazioni o simpatie fra loro e le ristrette. Qui hanno provato a farle operare tempo fa, ma le evidenti divergenze d'approccio alla gestione quotidiana carceraria hanno fatto sì che scazzassero fra se condine stesse e che venissero quindi sospese dall'esercizio le une accusando le altre di essere troppo permissive e viceversa, le seconde riconoscendo nelle prime il vero carceriere e aguzzino, alla cui specie non vogliono appartenere. Qui ci si rivolge facilmente con il tu fra secondee e carcerate, cosa impensabile in altri istituti penitenziari, in cui l'uso del lei mantiene per lo meno quella parvenza di distacco fra parti inconciliabili. Al contrario, qui si lavora si lavora molto sulla conciliazione, sventolando la bandiera del rispetto umano, cosa che benché in altra forma tende ugualmente al suo al suo porifero annichilimento dell'istintiva pulsione di libertà, insite nell'individuo in condizione di ingabbiamento. Semplicemente quasi adotta la maschera del rispetto forzato, dell'ipocrita gentilezza e del falso interesse al benessere delle persone recluse. Ti metto in una gabbia, ma una gabbia dorata con dolcissime addette alla tua sopravvivenza psicoemotiva, col perenne sorriso e buongiorno buonasera sulla bocca, così che avrai probabilmente meno motivi possibili per sclerare, farti del male o fare cazzate che possano farti trasferire altrove, dove questi benefici te li sogni. È e dove sicuro percepirai in ogni momento la durezza reale e cruda dello stato detentivo e repressivo. dore Bibbia AS2 femminile. E quindi il silenzio è tanto pesante poiché ben sai cosa lo crea, la calma apparente di animi internamente agitati che si auto-reprimono, si autocensurano di fronte alla prospettiva di 15, 20 anni di condanna definitiva da dover scontare in gabbia. La rassegnazione al castigo e la tutela del privilegio, che questo sia il meno duro possibile. E allora a volte esce in giardino solo per sentire il calore delle urla e degli insulti alle guardie che provengono dai camerotti, sezione enorme per le detenute comuni. Il vociare che arriva da lì è continuo, allegramente incazzato, colorato da mille sentimenti, vivo. Lì le donne recluse hanno ben poco da perdere, per cui più facilmente lasciano libero sfogo ai loro momenti di rabbia, di rivalsa e di odio, verso chi materialmente ha il potere di aprire e chiudere la grata imposta alla tua vita. Cammerotti e Celulare sono due casermoni di 4 piani, separati dalle rispettive zone d'aria, spianate di cemento. A volte le senti comunicare urlando dall'uno all'altro palazzo, facendo riecheggiare le proprie voci oltre le grate e scaldando l'aria ferma. Chi è più in alto ha la possibilità di allungare lo sguardo oltre le mura di cinta verso la città tutta intorno. Qui siamo invece in un unico pianterreno e in un unico pianterreno e l'orizzonte è perdutamente invisibile. La differenza e differenziazione fra comuni e massima è tangibile in molteplici aspetti della vita e dell'attitudine carceraria. Lì la bolgia continua, qui il nulla cosmico. La divisione fra circuiti differenziali, differenziati risale a molti anni fa e l'istituzione delle tre tipologie di sicurezza, bassa, semi libertà, media detenute comuni, alta detenute pericolose è funzionale al divieto d'incontro reciproco, come spiega bene il DAP. Ci dice il DAP, la ratio del circuito va rinvenuta nella necessità di impedire che la detenzione indifferenziata nel medesimo istituto di detenuti comuni e di soggetti appartenenti a consorzerie organizzate di tipo mafioso o terroristico possa provocare fenomeni di assoggettamento dei primi ai secondi, di reclutamento criminale, di strumentalizzazione ai fini del turbamento della sicurezza degli istituti. Così Annoi altre è vietato persino urlare un saluto verso le loro finestre. Ciò che rimane come aspetto condiviso, a parte la negata libertà, è la laboriosa burocrazia che regna sovrana su tutte, senza separazioni di sorta. La sottomissione si perpetra anche attraverso l'infantilizzazione delle recluse. Ogni richiesta, ogni bisogno o necessità va espressa in forma scritta attraverso le tristemente famose domandine. E il diminutivo ben esprime la piccolezza del metodo, il carattere minimo a cui fare arretrare qualsiasi tua necessità, per quanto importante sia. Attraverso la burocratizzazione di ogni sorta di aspetto della vita carceraria, si tende a spogliare l'individuo delle più basilari attitudini all'autonomia propria, riportandolo ad una dimensione, per così dire, puerile e di conseguenza idealmente adeguata alla rieducazione detentiva, che passa attraverso la dominanza dell'autorità, la disciplina e il rispetto delle regole da essa imposte. Non è ammessa la libera iniziativa su nulla, tantomeno stravaganze di alcun genere. Neppure nel vestiario, benché le divise siano state abolite da tempo, i vestiti sdrucciti mal si confanno alla rieducanda e prevedono il rapportino, pure quello diminutivo, di scarsa igiene e cura personale, come pure non rifare il letto a modino ogni mattina o non tenere in ordine la cella e gli armadietti. I capelli annodati in dreadlocks vengono accettati solo previa autorizzazione del medico all'ingresso in carcere. I piercing non sono ammessi, passano solo se è impossibile rimuoverli. E meno male che per i tatuaggi non è previsto lo scalpo, tanto ci pensano gli sguardi giudicanti a farteli pesare, come se non fosse mai stata usanza iniziatica, tipica del carcere, quella di scriversi sulla pelle. Ma sembra che questa tradizione occidentale per le donne non valga. Si cerca così di plasmare un'omologazione sistematica alle regole della società civile, che vada dall'estetica normalizzata imposta alla buona educazione, nell'igiene personale e nei modus di interazione, persino epistolare. Lo esprime bene il fatto che persino se sei sottoposta alla censura postale, non siano ammesse parolacce o bestemmie. Il linguaggio scurrile non è contemplato dal programma rieducativo femminile, piuttosto si incentiva l'evangelizzazione con l'ingombrante perenne presenza di vari cappellani dediti alla sacra missione salvifica di anime perdute nel peccato. Questi tentano l'avvicinamento di noi detenute attraverso regalini e favori che solo loro hanno potere di elargire, con una certa autonomia che spesso scavalca la stessa autorità penitenziaria. Potere divino. Side. I get the badger dance and stereotype I get the propaganda instigated by the fake hype They say you fight like a girl I know they got to making all the mess so It's the curve You will always get them all mess of school Show me big outside That you see them hands roll It's to you what to do with your body and soul None of them business or need them control Break down the wall Together with the tall till they fall We want them all We want them We want them We want mirror, fearing the delusional no feeling of insuperia, insecurity screaming your no weak spirited opinion, opposing forces of the real men and women, let's bring it to the end misogyny fear, if that's your tradition or religion, keep it out of here, back to the future, no forward Di fatto, non sta bene manco parlare di sesso tra detenute, per cui ha l'impressione che si faccia parte di una piccola comunità di asessuate, in cui talmente sono represse le naturali pulsioni che neppure se ne accenna verbalmente, per non risvegliare istinti sgraditi alla dimensione monacale cui tende questo non luogo. E ancora una volta cala la coltre del silenzio, scelta più adeguata per evitare l'eventuale perdita di materiali benefici quali spazi, attività e una certa, seppur minima, libertà di movimento, sempre all'interno di questo quadrato di mura e grate. L'illusione è palpabile e si trasforma in qualcosa di concreto. Ogni qualvolta la secondina ti domanda, con sguardo amichevole, se è tutto a posto o se hai bisogno di qualcosa, ti sembra di avere a che fare con una badante in divisa quasi speri che monti il turno quella stronza che solitamente mandano nei reparti comuni che ti fa ricordare chi e cosa sono le guardie e la distanza tra le nostre scelte di vita. Questo non luogo è fuorviante di per sé e credo non a caso. La prospettiva è evidente e forse il sogno realizzato di certi ambienti sinistroidi riformisti e cattocomunisti che mascherando un pezzo di carcere con una coltre di umanitarismo ne stanno soffocando le tensioni più vere e gli istinti di libertà i basilari delle recluse. Credo che poi, riferendosi ad un'sezione femminile, sia stato più facile per certuni perorare la causa dei miglioramenti delle condizioni di vita detentiva, come se fra l'altro non fossero pieni pieni storia e presente di donne forti e determinate che hanno resistito e continuano a resistere a testa alta alle vessazioni di regimi punitivi estremi e degradanti ma ovvio è che nell'immaginario imperante di donna come sesso debole venga prediletta la sperimentazione del regime aperto della sorveglianza dinamica in ambienti femminili, ciò non escludendo il fatto che possibilmente lo si stia tentando anche in sezioni maschili. In fin dei conti è cosa che rientra nella osannata civilissima civiltà occidentale e nelle ipocrite istanze del rispetto dei diritti della persona della cultura dominante. Spesso ti domandi se a questo punto avresti preferito una cella putrida, lo sbattere dei cancelli, gli insulti fra te e loro, che per lo meno segnasse di continuo il confine netto che separa chi in gabbia e chi è ingabbiata. Perché è ovvio eppure che le migliorie dello stato di detenzione ne fortificano la ragionevolezza dell'essere. Insomma, se una gabbia, per quanto rimanga tale, rientra però nei parametri accettabili del senso dal senso comune di rispetto dei cosiddetti diritti civili, nessuno più si chiederà cosa ci sia in fondo di tanto malvagio nella prosecuzione della pratica stessa d'ingabbiamiento. Di Un po' come la traslazione dal vecchio zoo al più moderno bioparco, come se gli esseri reclusi come se agli esseri reclusi bastasse qualche miglioria formale e un e un'eccezione politica licorrect della gabbia per smettere di sentire quale in mano è soppruso sia la privazione della libertà. Questo è il gioco trasformista di questo non luogo di detenzione, fiore all'occhiello dell'amministrazione penitenziaria nazionale. L'importante rimane non perdere di vista mai l'abisso che separa te da loro non cadere in fallo rispetto alla coscienza che anima e muove determinate scelte che pongono te dentro e loro fuori e rompere il silenzio alienante dei non luoghi come questi post scriptum colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta tutti quelli che sono passati qui fuori a portare un saluto, una canzone, una vibrazione nell'aria sempre bello sentire la forza della solidarietà comunque essa si manifesti too much love tutti liberi tutte libere Postal Death Day 2015 The qualifying songs of the beat us Nobody is illegal on broad broad papers for an accent The presence here is an acceptable accident They've gone back soon and poverty level's excellent you speak their lies in the eyes and never hesitate You know what I'm saying If you start to spare prayers, the look the other way For terrorists, mothers and slavers And if you're running for your life, and you escape the slaughter? They'll let you buy die in feast on your sons and daughter Poison the water, the feast of legalized water No lies about human rights, not cross that water It won't revolve, let be, so the be strong, walls the water And feed the walls, another table, double-dumming water Forward do the basket, I use Yes, do you remember? A day our lives are sending people back to death's chamber A bigger beast, at least to you know what you expect These are the closest in the history he it beats himself please! They got your own in the east, straight face face to the death Death to you, please! Who's the real illegal people, who's the real disease? We all immigrants, we all refugees Vapors, Vapors, please! They got you on your needs face face face to the death you have to the please who's the real legal people who's a real disease we all immigrants we all refugees that on proposals that this history pit itself again like years ago abandon it goes to the death who up took the lord on the right side of the fence ignoring all the atrocities across for health they ever balance towards humanity progressive border to society death another malady a no remedy humanitarian calamity another people denied the right to live in panic another human race catastrophe another alien E in sottofondo stiamo ascoltando in Moscow det Brigade eh, dal loro album datato 2018 e eh, che anche abbiamo ascoltato prima durante la lettura. Ora andiamo per concludere eh, la trasmissione che ricordo sempre Zarzin's Magnetix eh, e vanno da ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane. Andiamo all'ascolto um, di questa band giapponese dal loro primo album Desordio datato 2002 e sì, l'album si intitolava Freestyle e loro sono i Mustang e poi comunque tra i, ascolteremo due brani e tra uno e l'altro anche vi leggerò i nostri contatti per ovviamente scriverci o quant'altro. Eh, siamo quasi al termine di questa trasmissione Transdismagnetics in onda dalle ore 20 alle 21:30 qui in diretta radiofonica ogni giovedì dallo studio di Radio Onde Furlane eh, da Udine. Allora vi leggo eh, i, no, i contatti per cui potete ovviamente hm, scriverci e allora l'indirizzo mail è libere tutti chiozzolaautistiche.org, ripeto, libera tutti chiozzolaautistiche.org. Poi se volete scriverci in forma cartacea, diciamo alla vecchia maniera, ci potete scrivere eh al ad, ad Associazione Senza Sbarre, Casella Postale 129, Trieste Centro, 34121 Trieste. Ripeto, Associazione Senza Sbarre casella postale 129 Trieste centro 34121 Trieste e inoltre se volete riascoltare questa trasmissione o comunque anche le scorse edizioni di Zardins Magnetix potete ascoltare cioè andare ad, ad ascoltare su Zardins Magnetix ehm, radio .noblogs.org ripeto zardingsmagneticsradio.noblogs.org Bene, ciao a tutti e vi lascio con questa band giapponese, loro sono in Mustang dal loro album 2002 Freestyle.